دا هیڅ پرده تفصیل نه نو هغه یو قسم شامل معلوماتي په تنخيب د پټو مطوره او باندې چې د دې کتابونو وګوري هغه معلوماتي د 30 صه تک او ټولوم وې له بین مثال هغه رابط چې یو په د پټو نو معلوماتي بلکتا غیب تخریج کی نقصانی تخریج کی نقصانی. یعنی دا شاعر یا ناکر آغاز کمنو کڑوی اشتفاق جعلی از ارچاورت ذہن رسی کی ناظر آغیر تخریج کی نقصانی مخت مادہ کی نقصانی او تخریج کی ذریق نقصانی اكا مصرّج لفظه مصرّج سي غضب على التفعيل معدائي التين را أو جين تين را أو جين داشت تضي لغة كتابون في غوري داشت تين را أو جين داشت د ردیبه په تفصیل تفسير ثالثي ميلادي دا چې ميلادي په لغت کې نو سراجه عامل بدلته ميلادي چې دی وی ترلي یا سورج په تبالومي کې چې یو واعظ ماشوري او لوارو او دا غسو اون زده موږ کو او کا څلبه کتابونو کې یو مونته ته کومه معلومیده چراغ او پلته کومه معلومه مونته هیله دا اوس جامع نه کو اشتفاق کیدې چراغ او جامع ته هیله دا نه او سوره د لوهار نومومز ده زه دې نه چې کوم نه زال له باندې تفصیل جوړ کړم او سره دې څه کړل وي وېږي او سره نا غوي وې څه ما خپل لور دا څه تعلیل ورکوږه لکه دا شی را دي وی دا وانا څه وصروانه عربي له وځه خپل لور څه کومه څه تاسو خو شان طالبو ته او ته وي زه یې ما لري را ما له عربیا شي ته له عربي وای لکه څنګه عربي دا شي ته اواز يا رب يا دو العلماء ان الاناجيره قد صاحت بعدما سبذت واشرورت بعدما كانت راششه <تصفيق> <تصفيق> علمانو بسيكل ديار دي سمران السلامان نو دا شوكماروم نو كوي دا يا ربي يا دا هل قداس او شیرین ہو گئے جبکی او تشتی این الاناجیر قصاحت سیاہ ہو گئے بعدما سبزت اس کے بعد کیا او سبزت بعدما سبزت وش بعدما کانت سراشیشا کناور شیرین ہو گئے اس کے بعد چو تشتی اب اروا نی پوشید تا داوس تمہال کتابونو કે معلومه قاتل سان الله ربرا بعد سبا دم كانت هاشيشا او غورا تو وشرا اورا ناس بعدما كانت رججه بدا ديتا دات كمنا زنه جوړا ده سفلو غوتو كمانه وله شي دا تخريج دي, دي دا زنه کړه خبربان کوشه نو دو اومدا مصرح چه کداه شانتی کړه خبربان وي دي کنا هي دا مصرح, شانتی دا, مصرح, شانتی دا, مصرح دا شانتی کړه اوس دا تخریج چلے گنا و دا انتیز دا بعید دے لگا دیتا زہن زر انتقال و نتیجہ ولی مستر رج دا باب تفعیل لے سوچے دیں باب تفعیل اور باب تفعیل کی نسبتی باب تفعیل کی زمی نسبت و نسبت دلالت کی لکفت کَفَرْتُهُ مَا نَسَبْتُهُ إِلَى الْقُرْفِ نسبتی بگی نسبتی بگی اوز دلتا نسبت مسترج کی دا نسبت دلتا نسبت تشویحی واباو تفقیل کی مطلق نسبتی اوز کم نسبتی شفائل لباو تفقیل اولگی اوغا نسبتو کی دا مفعول ماخذ الاشتقاق فلتا دا نس چې فیل د با و او د مفول فل ما ه د ماغول ط نسبتوې مفول فل کا د سبتهل اوته چې کمم نسبت دی په مشچ کې نو دا نسبتې تش دی دا نسبت دی پوزه دا دا پو مشاابق کړي د س را سره د ډیوي سره یا په مشابه کړي دا د سورېجی توري سره دا سورېج به کومې توري جوړولې واغې ته به سې په سورېجی وی دا توري سره کړي دا نو په بابه تفصیل کې مطلقې دی نسبتي او دن ته نسبت چې کومه سو شه ده دی نو مطلق نه بعید ته دره ته زین انتقال درو د نسبت تشبيه ته زړه سنګه انتقال <سؤال> نکي، راه انتقال <سؤال> باید شو، انتقال <سؤال> ته شو بعيد شو، ديوه جنا دي معنا معلوم اول شو، غرام شو، معنا معلوم اول غرام شو، قرابت دي شو شو، قرابت، اوس قرابت، قرابت خبروانی کوشي، دد، کوز تشوي ور کړه، ډیوی ترا، پخټوالی کیناو بس خوالی کی، پپړهکا کی، لکه څنګه دي دیوه ته کوم نوعو پرکاره کی، نو د تاسو زم چې کوم نس غواړ کړي د نو څه کوي، کوي او یادې کمدنو نو په سره مشابه کړل دا چې سره ټول سره ټول سره مشابهات په جدول کې نه وي چې دا چې چې بابا سره ګلدان نه کوي بابا بارک مژور ده کنه زمونږ د پښتنو بابا شو او ګاډی کې نه استنو چې او دغه ਸੰګرته کار کوي پاته هغه بابا بارک مژور ده پوزي دي ټوله ټولې پوزي دي چې په پورتنۍ کې دي نه ټولې دي دامت دم نایتی کنی دوم را پوزا ایوا او مارا تی دکتی والاستیوا لگا طولتی سنگ خولی باریکا و برابری زقا شانتی دا پوزا مچه کمینو باریکا او صدا برابر پوزا ده او بین اس بطر زر ذهن انتقال نکی دی تخریج تا زر ذهن انتقال نکی و بغت پکراغینو خرابتی فیدار خرابتی سکل داد بابی ستقیل یاو ماناو با سفیلبت را شیر په ک ګران دی ف چې با تفیل کلهورت نه را لی تو جو کج م نه سره را لي دورت مطلبو ندری درې دي مطلب مطلبې داې چې دا فیل د باغ سفیل او ګرځ چې دا فیل د با سفیل وګرځې پهشان نهما شان لا سه ای د ض په شان چې کم نرو د چا شو د اووس ل په شان او دو چې نسبت ته راځي هغه داې وي چې او ن نسبتورتورت ل غاغذی وګرځی فایلد باب تفصیل وګرځی فایل باب تفصیل خود ماخذ الاشتقاق خود لک عجزت المرأه یعنی سوارت عجوزا عجزت المرأه یعنی سوارت عجوزا درمو تیرونت لتیرازینو مطلب اداوی چه او گرزی فائل ده باب تفعیلو ما خذو الاشتقاق والا سوالا ما خذو الاشتقاق والا لکا ورق الشجر و ورق الشجر یعنی سوار الشجر زا ورق سوار الشجر زا ورق دا سرورت سیرورت مانی سکی گی رازی دا دریوارا مانی دلتا نسی کی گی سیزا کنا سوار مصرر جن سوار الان کو یا سوار الان پو کس سیراجی سیزا یا سوار الان پو زا سیراجی دریوارا غلطی جن دا سیرورت ماناون دا بابی تقویل سی انده سیرولت مانا سی کی گئی انده ده نسبت مانا سی کی گئی صحیح کی گئی دی وجنہ شیر کے غرابت دی مصرد چی کی گئی غرابت سو شو راغې دا شیر د دیری دا فساد سو شو کتو آئی چو دا غربو کی استعمال لی خلق نوی چا د دوا کې سر رج اللہ وجہو اللہ رضا مخصتا کی روخان دي کی سر رج اللہ وجہو شو که نه جواب دا دی چې دا فرون پیدا شو دی دا ت سر جلله اج پخواې دی سوای خخواانې او سرون اخذو و کوو کو نیکانو د سونه اخو کو دا موولد دی سر را جلله وجه و مد دی دا نهوي جوړ شوي دیکسسم چې موسررج نووي جوړ شو دام دې ټ پر دیند دا مولد د چې دا خود لغتو کتابونو کې ملاویږي سر رجلا وجهو خود کې څه کیږي ملاویږي جواب لغتو کتابونو نه د ذهن عاقلی نمیره و او لغت یې ملاویږي اوسنې کوم ناقلین یې لري څه د لغتو کتابونو کې دا نشته و او ناقلین دوی روستو لیکلو نو روستو زده کیږي هل په دا ته حالاوالا داویو شی مصرد غریب شو نصر رجل آوجه هم تشو غریب شو هده او مونه غرابت پوچو کسی خای جی مرسین چی ده پوزی تاویی پوزی تا فاهمن سکارو نمطلب داری شی بیختب شاند سکارو نو استعاره دا پکی استعاره مصررحا ذکر دا مشابابینی دا مراد که مشاباب یا ساره مصرحه دا مور څنګه کمنو چې توبوخه توبله که دوخ کوزه تخې کارا دوخ کوزه او ځانبه کارا او دا ذکر د مقید او مراد نه مطلق څه مراد څه چې مطلق یعنې مراد ته مطلق ده دا مطلق څه نه ورپسې مصرح داږي په فتره وړې چې کا څه وي سرهږي وړې دي او شان څه وي چې کمنو سرهږي واجه د شوي ف کاې وا او کارات یاد د کم پهشان د ډیوي فیلبریقیې والله معان په پقا او پهلا کې په او فلاې ډ غړ ک چې ډ شانې او ل د ډیفوه اول زمونږ په پو کې په ق ک کې خو وکې سري کانل د ډی وپوزې چنیان ډی وپوزې دي فبريقې وال او فلاېول مقااله دب تر دبو زر راتونه هغه مخالفه کوي یاو نقصان راغلو او ماذا کی یا نقصان راغلو کوي دلالت کی یاو نقصان راغلو کوي په نقصان راغلو په ماذا تنافر شو که نقصان راغلو په دلالت کې نو غرا اوس نقصان راغلو بچا کیږي خالفه करके सेम नंबर مخالفه القياس اللغوي. مخالفه القياس القياس کی الف لام ہے وزن مضاف الیه نہیں مخالفه القياس اللغوی مخالفه قياس اللغه مخالفت ضغ قاعدي اغ قاعدہ مستمبطشوي دو آ قاعده چې موږ څنګه ستنبازیو دو پردادو د ځانانو په لغه لا کومه مو فردادو د لغت تکتل چې واو او متارف او ماقبل تمثوه نو بس طالب سکیږه بد دې ته دا. حال وا وا نا ما کا ما بس کیږه بد دې ته موږن قاعده جوړ کړه چې واوي متاریکي ماقبل تمثوه د طالب سکیږه مورات سر کې مرادك نصري صرفي قوانين سيدك نان دام اطلبناه دل لغاوية چه جنينو دل لغتو بكتابونو گي دل لغتو بكتابونو گي آه مراد نده مرادك نداره يعني دل صرف و دل قوانينو نخلافي قوانين دل صرف دل قسماري يو مشهور دي بل مشهور دي بي عبارتين اخرى قوانين دي سرد دو قسمانين يو آغا دي چه مذكور قبل الله او بل آغا دي چه مذكور بعد الله و في كتاب دي كتاب اصل کی مصیبت دار ہے کنا مصیبت چې وسرف سو په انچوانی ابتدا او انتها صرف ابتدا انتها فقې صرف باندې یو جنو په دې سره ګړی څوک نو وي شاپيه څوک نو وي مارا په لروه نو وي دغه څو نحو کې د کمونو تسهيل نه هو وي داهیدت نه هو وي دشرجامین نه او پسارګنول یا خې کوم باڅک باڅک اته ته نه هو باندې پزته تر کې کوښش تر کې خو پای کوښش نه نه نه راځنه خبره و خبره خبره ولکه د داد د څل لپاره واي د سیرت پیدا کولو دا کولو لپاره چې په دې شي پوه دې دې لپاره واي تر څو پې مو اې طالبان تر څو ساده غنومې ده او غرد کتابونا جو دی سلیق بری دا شافیه دا دا چی کلت دا قانونو گوری دی که فارسای که مگر لی کردی که لی کردی مگر عربائی که اللہ لی کردی عربائی کسی لی کردی لگا قانیم لی وای او زن جانی چو وای زن جانی زن جانی نیم کانا زن جانی دا اگر دور دا گنا نخیف ہو دا ز راډیشو سره قریشو دا فر سای کیلي دغه قانون لیکه نه قانون لیکلې کیله الا په ماګر وکي څه شوی کیله واو یا فالپ پانی کیلي بدل لیکي واو یا چې ما او تاریخ ما قول او مکتوب فالپ کیلي بدل لیکي بیا وي ماګر او را یا یا یا وي ماګر استفاحواذہ دابل کتاب ک رال ک را داله که نه بدي چې دا بدلشي دا دلتهمونږوا چې د قوانې سرفیونه خلاف وي که د اللا نه مخکې و د مګر نه او که د مګر نه د د اللا نه مخکې قانوني مشهوره دی او د اللا نه رو خال غې مشهوره دی چې د دینه خلاتي که نه دا به مخاله ترخیا د دواړو م ت خل داس مونږ ابیر مه پرخواو اصو مطالعه میګه کمره له راستاسو کې صاحب موجودين چې راغلي دا او مطالعه تاسو کوم کړی دا نو تاسو زه غواهم تاسو څه تاسو ته ملي شي چې د مخالفه القیاس نو مطلب دا دی یعني وی ثابت تر خلاف دما ثبتا عن الواجع خلاف دې دما ثبتا عن الواجع نه نه یفشل سوال دا کو چې په کار دي چې ابا یا ابا وراملید کراغلې کنه ابا وسط اکبر او یا بالله الیمت منوره ابا یا اباج کومنه دا د قانوني صرفینه خلاف دی قانوني صرفینه څه دی خلاف دی مسجد د قانوني سرفی څه دی خلاف دی ولدي یو جدو مسجد مازه د ينصرو سرسرای ماستر دی دې یو جدو سو په کار دی مسجد مسجد په کار دی دارنګ دی یو خروبو څوب کار ما خراب نه قرآن دي سره ما خراب نه خلاف دي قوانين سره پیونه دي خلاف من غوي چې د قوانين سره پیو مشوره او غیر مشروط پهړنه کوي خلاف دا دیونه خلاف خو د بل خلاف نه دي یعنی دا موافق دما سبتان الواجب دي دا مغرب ته جوړ کړي نه دي دا واجب تک کشان دي تکړه دي وا دا کړي دا مسجد ته جوړ کړي وذا او ز دقه شان تکړه وذا کړه ابايه ابا تاباب له جوړ کړه دا وذا دقه شان تکړه وذا کړه حویره یاورو دسان له کړه دا وذا دقه شان دې تکړه وذا کړه استحوذا و وازه دقه شان تکړه وذا کړه مدا موافقه د وذ د وازه دي چې موافقه د و دې څ مخالف د قياسه وکړه مخالفه د قياس مطلب دا دی چې دا څنګه غمندنو خلاف دې معصباتان واجهنا دا خلاف دې دما سپاتل واجهنا السلام عليكم مثال الحمد لله العلي العجل لي الواحد الفرد القديم الاول انتملي قلنا ربن فاكملي الحمد لله العلي العجل ترجمه صفات ندی الله لرا جوچا ذات ته بزرگ الوahidul fardil qadimil awwali ya anta malikul natr rabban faq bi faq bil ta bad cha da khalq ni zama dawa qabula ka usra sha ba de او نه او دپ پهقانون دی دوه ورو راغلی دي او موان د ادغام نشته دی م د ادغام نشته دی که وزنونو نه نه دی چې کوم وزنونو کې چې کم ادغام س نه دی جا دلته چې کمو ادغام بکار کار او ادغام شو نه دی عجل ل ویللی دی په ادغام سره په کار دی چې ادغامې کړهوي اجل لي ویل دی الحمدله علیل اجل دا اجللوی مخالفت القیاس پر کسو شو را دید دا شیر دایدی دا فترات دا سو شو سوال یاره خیر دیکھ دل دل تا چرد دل خو کولے اتغام کولے نو قیدیشی شي شیری خرابے نو خرابے نو وزن شیری نو دا وزن شیری میو حضر دی ردی وجنہ بیسنی کڑے اتغام بی ردی وجن جواب یو اعلال او یو ادغام نه دی ک فرق له مل میارفه هو غره ادغام چې دی دا وزن اسم ثوزن لفظ دا وزن نه نو باسي دغه دی چې سکه میږي ناه هو وزن خرابی گی؟ نا. او روزي به خرابيږي ناه او اعلال کې حذف راځي وایي کې وزن او روزي سکی خرابيږي او ادغام سر وزن او روزي نخرا بيږي شیری وزن په ادغام سره ناه إلى ومن القراءة إذا